Наближається нарешті весна. Уже в березні помітне її наближення. Дихне інколи теплішим. Сніг там, то там, тікає зі свого місця і оголює землю. Сонце без страху одверто заливає малі віконечка і проривається двома стовпами досередини. Синя лата неба нашвидко перемальовується, і її іноді видно з вікна. Ах, яка-то весна, яка-то свіжа радість! Володько чекає її і не дочекається, хоча він усе лежить і не може ніяку стати. Зате хведот без перерви сторчить у тих вікнах і все викрикує. «Дивись, дивись, воводьку, говуби, говуби!» Або знов «О, воводьку, песик побіг!» Або Воводьку, дивись, узе нема снігу!» Володько тільки слухає і тільки заздрить. Ну чому всі ходять і всі бачать, а тільки він лежить отут і нічого не може бачити, що там на дворі діється? А там того мусить бути так багато, і таке воно все хороше? Але Володькові вже значно покращило. Лежить, але йому принаймні зран не тече, і підпертий подушками він може вже сидіти. Цього року в м'ясниці перед Великим постом Йому сповнилось сім років. Тому мати знов журу має, Йому треба перший раз іти до сповіді і гріхи свої сповідати. Батько був проти. Як можна дитину зрушувати, вести до церкви, а до того й часу обмаль? Сніг завчасу вже на середопістя, сливе весь зійшов. Матвій залишив камінь, а взявся до землі. Сонце пригріло і поле засіріло. День щодень Матвій у полі. Все нема й нема зайвого часу, щоб запрягти коні і одвести малого до церкви. Не будеш, дитина, через якусь там роботу без сповіді і причастя, гризеться мати. А Матвій має вже на те готову відповідь: Коли б но ну всі ми стільки гріхів мали, що він, то й попів не треба було б на землі. Одначе Матвій вибрав таки вгодну хвилю. Був якийсь присвяток, намостив драбеняка горохвянкою, забріг конята, окутав Володька кожухом і поїхали до церкви. Володько вже не раз бував у своїй церкві, але тепер він уздрів тут щось зовсім нове. Церква видалась йому винятково великою, високою, просторою. Ледве сягає зір під склепіння бані. Там... У найвищому місці велике зображення могутнього бога Саваофа із золотим сонцем на чолі, що на всі боки розсипає снопи проміння. А нижче довкруги ангели з розкритими крилами намальовані, по кутах бані чотири діди, один з пером і книгою, один з бичачою головою біля себе, один з птахом, а один без нічого. І довкруги щось написано великими слов'янськими літерами. Володько пробує прочитати. Він сидить закутаний на стільці, задер догори голову і поволі по складах читає. Отче наш, іже син на небесах, да святиться ім'я твоє, да прийде царствіє твоє, і далі, і далі, цілого отче наша вичитав Володько. І був дуже вдоволений з того, бо і колись не раз бачив він ті літери, але що там написано, не міг довідатись. Тепер зовсім інакше. Від картини до картини, від образу до образу мандрує його зір. Скрізь є щось написане, і все то він розбирає. Он там гурт людей у дивних одягах, ніби вони лише пообгортали себе полотнами, і під ними написано – «Сошестві святого духа на апостолов». То знову там багато людей у таких самих одягах, деякі з них тримають якісь галузки в руках, посередині осел, на ослі їде людина з світлим кружком на голові, і під цим написано «Вход Господа нашого Ісуса Христа в Єрусалим. Ця картина особливо подобалась Володькові, ніколи, здається, не забуде її. Ті люди такі веселі, вони, видно, щось вигукують, а той, що на ослі, сумний, і на обличчі його видно страждання».